Capitolul 53 Noaptea era întunecoasă, deși luna plină se înalțase când am trecut pe lângă terenurile îngrădite spre Mlaștini. Dincolo de contururile întunecate se afla panglica de cer senin, cât să cuprindă o lună mare și roșie. În câteva minute se ridica din această fâșie luminoasă, strecurându-se printre mormanele de nori. Bătea un vânt trist, iar Mlaștinile erau foarte sumbre. În le-ar fi găsit de nesuportat și chiar și pentru mine erau atât de apăsătoare încât am ezitat gata-gata să mă întorc. Le cunoșteam însă prea bine și mi-aș fi putut găsi drumul înapoi chiar pe o noapte mai întunecată ca aceasta, așa că nu aveam nicio scuză să mă întorc. Odată ce ajunsesem acolo, înaintasem până aici fără tragere de inimă și așa am continuat să înaintez. Direcția pe care o luasem nu ducea la casa mea și nu era nici cea pe care apucasem când îi urmărisem pe ognași în vedeam de drum. În spate aveam vasele închisori și, deși nu puteam să văd vechile lumini de pe limbile de nisip, dacă mă uitam peste umăr, le puteam zări totuși. Cunoșteam varnița la fel de bine ca și fortificațiile de la Battery, însă între ele era o distanță de multe mile. Dacă într-o noapte s-ar fi aprins câte o lumină puternică la fiecare dintre ele, cele două puncte lucitoare ar fi fost legate de o dungă prelungită de orizont alburiu. La început a trebuit să închid după mine câteva portițe, iar din când în când să rămân locului pentru că vitele, care erau tolănite pe drumeagul străjuit de maluri, se ridicau și porneau printre ierburi și trestii. După o vreme însă mi s-a părut că eram singurul suflet pe acolo. S-a mai scurs o jumătate de oră înainte de a mă apropia de varniță. Varul ardea cu un miros necăcios și toropitor, însă focurile erau aprinse și părăsite. Nu se vedea în preajmă nici țipenie de muncitor. În apropiere se afla o carieră micuță de piatră. Se întindea chiar în drumul meu și după uneltele și roabele care zăceau pretutindeni, mi-am dat seama că se lucrase la ea în ziua aceea. Ieșind din groapă la nivelul mlaștinilor, drumul cu hârtoape trecea chiar prin el, am observat lumina în vechea baracă de la stăbilar. Am grăbit pasul și am bătut la ușă. În așteptarea răspunsului, m-am uitat în jur și am observat că stăvilarul era dărăpănat și abandonat. Baraca, din lemn cu acoperiș de țiglă, nu avea cum să reziste mult timp întemperiilor, dacă nu cumva chiar cedase. Noroiul și scursorile erau acoperite de un strat de var, iar aburii în necăcioși de la varniță se târau spre mine ca niște duhuri. Cum nu primisem niciun răspuns, am bătut din nou. Din nou nu răspunse nimeni. Am încercat zăvorul. Se ridică de la sine și ușa cedă. M-am uitat înăuntru și am văzut o masă cu o lumânare aprinsă, o bancă și o saltea pe un pat pliant. Am observat în tavan deschizătura unui podeț așa că am strigat. E cineva acolo?" Dar n-am primit niciun răspuns. Pe urmă m-am uitat la ceas și am văzut că trecuse de nouă, așa că am mai întrebat odată. E cineva acolo?" Cum din nou n-am primit răspuns, M am dus la ușă, neștiind ce ar fi trebuit să fac. Începuse o ploaie deasă, văzând nimic altceva decât ceea ce văzusem și înainte, m-am înapoiat în casă și m-am așezat pe prag, scrutând bezna nopții. În timp ce mă gândeam că probabil cineva fusese nu de mult acolo și probabil urma să se întoarcă, altfel n-ar fi fost aprinsă lumânarea, mi-a dat prin cap să mă uit dacă avea fitilul lung. M-am întors și am luat lumânarea în mână. Când brusc fus stinsă de o zmucitură puternică, iar următorul lucru pe care l-am înțeles a fost că din spate cineva aruncase peste mine un furtun pe care îl strângea, prinzându mă ca într un lat. Așa se auzi o voce înfundată după ce o trase o jurătură te-am prins. Ce înseamnă asta, am strigat eu, zbătându-mă, cine ești, ajutor, ajutor, nu numai că-mi lipise coatele de trup, dar presiunea exercitată pe brațul accidentat îmi dădea niște dureri înfiorătoare. Uneori mâna unui bărbat puternic, alteori pieptul unui bărbat puternic, mi se lepeau de gură ca să-mi înnăbușe strigătele. Eram țintuit la perete și în timp ce mă zbăteam zadarnic în întuneric, simțeam o respirație fierbinte pe obraz. Și acum," spuse vocea înnăbușită, trăgând o altă înjurătură, mai strig odată și te-am terminat." Vlăguit și nebunit de durere din cauza brațului rănit, năucit de surpriză și totuși conștient că amenințarea putea fi pusă în fapt, m-am oprit și am încercat să-mi eliberez puțin brațul. Era însă legat prea strâns. Durerea pe care o simțeam nu era ca atunci când fusese ars, ci parcă eram fiert. Îndepărtarea bruscă a nopții și substituirea ei cu bezna locului mă avertiza că omul închisese un oblon. După ce a mai orbecăit puțin, și-a găsit amnarul și piatra și-a încercat să aprindă focul. Mi-am căscat ochii la scânteile care cădeau printre lemne, peste care sufla din răsputeri cu chibritul în mână, însă nu i-am văzut decât buzele și capătul albastru al chibritului și pe acelea nedezlușit. Lemnele erau umede. Nici nu era de mirare și una după alta scânteile se stingeau. Omul nu se grăbea și scăpără din nou amnarul pe cremene. Pe măsură ce scânteile cădeau dese și vii în jurul lui, i-am văzut mâinile și câte o frântură din chip și am observat că stătea jos și se apleca asupra mesei, însă nimic altceva. Deodată i-am văzut din nou buzele vineții suflând asupra lemnelor și pe urmă a izbucnit o flacără care l-a luminat pe orlic. La cine mă așteptam n-aș putea spune, oricum nu la orlic. Văzându-l am simțit că mă aflam în pericol și nu mi-am luat ochii de la el. Prinse lumânarea de la chibrit cu mare încetineală, aruncă chibritul și îl strivi sub călcâi. Pe urmă așeză lumânarea ca să mă poată vedea. Își puse brațele încrucișate pe masă și mă privi. Am băgat de seamă că eram legate de o scară înaltă așezată în picioare, prinsă la o oarecare depărtare de zid, drumul spre podețul de deasupra. Ei," spuse el după ce ne măsurarăm din ochi o vreme, te-am prins." Dezleagă-mă, dăm drumul." Ha!" Cu el. O să te las, o să te las să ajungi pe lună, să ajungi la stele, toate la vremea lor. De ce mai ai ademenit aici? Chiar nu știi? Spuse el cu o privire cruntă. De ce te-ai năpustit asupra mea în întuneric? Fiindcă vreau să fac totul cu mâinile mele. doi nu se păstrează un secret, ha? Dușmanule, dușmanule. Felul în care se bucură de spectacolul pe care îl ofeream. Cum stătea cu brațele încrucișate pe masă, dând din cap și ridicând din umeri, avea o ferocitate care m-a făcut să mă înfior. L-am urmărit în tăcere, iar el a întins mâna spre colțul mesei și a ridicat o pușcă cu patul de alamă. O cunoști?" spuse el, prefăcându-se că mă ia la ochi. Îți mai aduce aminte unde ai mai văzut-o? Vorbește, luc ce ești." Da," am răspuns. Din cauza ta mi-am pierdut slujba. Din cauza ta vorbește." Dar ce-aș fi putut să fac?" Cât ai făcut ajunge, fără să mai fi făcut și altceva? Cum îndrăznești să te bagi între mine și tânăra pe care o plăceam? Când am făcut așa ceva? Când ai făcut? Tu l-ai vorbit întotdeauna de rău pe Orlic în fața ei. Singur ți-ai făcut rău, ești singurul vinovat. Nu ți-aș fi putut face nimic dacă nu venea de la tine. Minți și ai să-ți dai o steneală și ai să cheltuiești bani ca să mă izgonești din ținut ai spuse el repetând toate cuvintele pe care îi le spusesem lui Bidi în ultima noastră întrevedere. Și acum să-ți spun ceva, niciodată n-a fost mai nimerit să mă izgonești din ținut ca noaptea asta. Ha, ha, și dacă ar trebui să cheltuiești de douăzeci de ori cât avere ai, până la ultimul bănuț. În timp ce își zgâlțâia pumnul uriaș către mine, cu gura strâmbată într-un rânje de fiară, simțeam că nu mințea. Ce ai de gând să-mi faci? Am de gând, spuse el, trântind pumnul de masă cu o setenă praznică și ridicându-se în picioare când lovi ca să-i dea forță mai mare. Am de gând să-ți iau viața! se aplecă peste masă, holbându-se la mine. Își descleștă încet pumnul și își trecu mâna peste gură care saliva, apoi se așeză din nou. De când te știu, ei stat în drum bătrânului Orlic. În noaptea asta o să ieși din drum. S-a zis cu tine, ești mort! Am avut sentimentul că stăteam pe marginea mormântului și mă uitam în el. O clipă am privit în jur nebunește, după o posibilitate de scăpare, dar în zadar. Ba mai mult, spuse el, încrucișându-și din nou brațele pe masă. Nu să-ți rămână pe lumea asta o zdreanță, un os de mic, am să-ți vâr trupul în varniță. Pot să duc în cârcă și doi ca tine. Și n-au decât oamenii să creadă ce vor, tot nu o să afle niciodată. Cu o rapiditate incredibilă, mintea început să treacă în revistă toate consecințele unei astfel de morți. Tatăle stelei va crede că l-am abandonat, va fi înhățat și va muri acuzându-mă, până și Herbert se va îndoi de mine când îmi va compara scrisoarea pe care o lăsasem cu faptul că trecusem pe la poarta domnișoarei Havisham doar pentru o clipă. Joe și Biddy nu vor ști niciodată cât de multe lucruri regretasem în noaptea aceea, nici unul nu va ști prin ce suferințe trecusem. Cât de corect dorisem să devin, ce chinuri pătimisem. Moartea care mi se învățișa dinaintea ochilor era îngrozitoare, însă mult mai cumplită decât moartea era spaima de a fi judecat greșit după moarte. Gândurile mi s-au perindat atât de fulgerător în minte, încât, până ce ticălosul a apucat să rostească cuvintele, m-am și văzut hulit de generațiile nenăscute, de copiii estelei și de copiii copiilor lor. Și acum lup ce ești," spuse el, înainte să te ucid ca pe-o fiară, fiindcă asta am de gând să fac și de-aia te-am legat. Am să mă uit bine la tine și am să te împung puțin, dușman de moarte ce mi-ești." Îmi se prin minte să strig din răzputeri, cu toate că puțin știau atât de bine ca mine cât de singuratic era locul acela și cât de zadarnică speranța să capăt vreun ajutor. După cum stătea devorându-mă din priviri, sila pe care o simțeam pentru ființa lui îmi îngheța strigătele pe buze. Mai presus de toate, nu vroiam să-i dau satisfacție și mai bine să mor decât să mă împotrivesc prostește. Ca orice om aflat la asemenea restriște, gândurile mi se îndreptau cu cernic spre ceruri. Mi se strângea inima când mă gândeam că nu-mi luasem rămas bun și că nu voi mai putea să-mi iau rămas bun în veci de la cei care mi erau dragi. Nici să mă explic în fața lor sau să le cer în pentru greșelile mele amarnice. Totuși, dacă aș fi avut posibilitatea să-l omor, cu riscul propriei vieți aș fi făcut-o. Băuse și avea ochii injectați. De gât îi atârna plosca de tini așa cum îl văzusem adesea că-și purta mâncarea și băutura. Duse plosca la gură și lua o dușcă. Îmi simțit mirosul de rachiu puternic care îi trimise călduri în obraji. Lup ce ești, făcu el! încrucișându-și brațele. Al de Orlic o să-ți spună ceva. Din cauza ta a pățit-o scorpia de soră ta. Tu ai fost nemernicule, i-am spus. Ți-am spus că tu ai fost de vină. Îți spun că prin tine a pățit o replică el, își făcând iar pușca și agitând-o prin aerul dintre noi. M-am repezit la ea din spate, așa cum m-am repezit la tine astă seară. I-am arătat eu ei. Am crezut că a dat Și dacă aș fi avut prin preajmă o varniță... Cu mama cu, n-ar mai fi apucat să facă iar ochi. Dar nu Orlic a făcut-o, tu. Tu ai fost cocoloșit, iar el a primit numai bătăi și ghionturi, Bătrânul Orlic bătut și îngheontit. Ce zici? Ți-a sosit ceasul să plătești. Ai făcut-o? Plătești. Bău din nou și deveni mai crâncen Am văzut cum se înclina plosca că nu prea mai rămăsese mult în ea. Am priceput clar că aștepta să o termine ca să-mi facă de petrecanie. Știam că fiecare strop din ea însemna un strop de viață pentru mine. Știam că în clipa în care mă voi amesteca în vaporii care se târâsără spre mine, nu demult, ca un duh care mă înștiința, o să facă ce făcuse și în cazul sorămii o să se ducă imediat în oraș și o să se lase văzut cum colindă de colo-colo, bând în toate crășmele. Mintea mea înfrigurată l urmări până în oraș. Vizualiză strada pe care el își târapa și îi contrastă luminile și voioșia cu singurătatea mlaștinilor și aburul alburiu care se târa deasupra ei și în care urma să mă prefac și eu. Nu numai că... Parcurgeam ani și ani de zile până când scotea el câteva vorbe, dar spusele lui imaginau în mintea mea tablouri, nu simple cuvinte. În starea de exaltare și emoție în care mă aflam, nu mă puteam gândi la vreun loc fără să-l văd, nu mă puteam gândi la oameni fără să-i văd. Mi-e cu neputință să exagerez forța acestor imagini și, totuși, tot timpul îl urmăream atât de încordat... Cine n-ar fi fost încordat privind un tigru ghemuit gata să sară, încât înregistram până și cele mai mici mișcări ale degetelor? După ce băua a doua înghițitură, se sculăte pe banca pe care ședea și împinse masa la o parte Apoi ridică lumânarea și umbrind-o cu mâna lui de ucigaș ca să arunce toată lumina asupra-mi, se proțăpi dinaintea mea fără să mă scape din ochi, veselindu-se de priveliște. Lup ce ești, am să-ți mai spun ceva. Bătrânul Orlic e cel de care te-ai potignit pe scări în seara aia. Am rememorat scara cu lămpile stinse. Am văzut umbrele balustradei masive pe care felinarul paznicului de noapte le arunca pe pereți. Am văzut camerele pe care n-aveam să le mai văd niciodată. Aici o ușă întredeschisă, acolo una închisă, diverse mobile în jur. Și de ce era bătrânul Orlic acolo pe scări? Să-ți mai spun ceva, lup ce ești. Tu și cu ea aproape m-ați izgonit din ținut, ca să nu mă mai bucur de un trai bun. Dar eu mi-am găsit alți tovară și stăpâni. Unii din ei îmi scriu scrisori când au nevoie. Ce zici? Da, îmi scriu scrisori, lup ce ești. Scriu în zeci de feluri. Nu ca tine care scrii doar într-un singur fel. Mi-am băgat în cap. Și m-am hotărât să-ți fac de petrecanie încă de când ai fost aici la înmormântarea sortii. Nu știam cum să pun mai bine laba pe tine și te-am urmărit ca să aflu care-ți sunt obiceiurile. Fiindcă bătrânul Orlic și-a spus, pun eu mâna pe el cumva și poftim. Te caut pe tine și dau de unchi tău provis, așa-i? Bank, Chinks Basin și prăvălia de odgoane Old Green Copper, pe toate le vedeam, aveam atât de limpede și dezlușit în cap pe provii, se odaia de sus, semnalul care acum nu mai avea niciun rost, pe drăgălașa de Clara, pe femeia cea acum se cade ca o mamă, pe bătrânul Bill Barley, întins pe spate, toți se perindau prin fața ochilor mei ca și cum pluteau duși de curentul rapid al vieții mele spre mare. Tu și unchi, că doar ne cunoaștem de la gargerii, din vremea când erai doar pui de lup, și aș fi putut să te înșfac de beregată cu două degete și să te strivesc. De multe ori m-am gândit la asta, când te vedeam plimbându-te duminicile printre copaci tunși. Și pe atunci n-aveai niciun unchi, nici gând. Dacă în lui bătrânul orlic i-a ajuns la ureche că tu provis e probabil omul care a purta cătușa leasă de bătrânul orlic, cătușa care a fost tăiată cu pila prin smârcurile astea, a știu câți ani și pe care a ținut-o la el până când a doborât-o pe soră ta cu ea. Ca pe un tăuraș, așa cum vrea să te doboare și pe tine, ce zici? Când a auzit astea, ce zici? În întărătarea lui nebunească a apropiat lumânarea atât de mult de mine că a trebuit să o obrazul ca să nu mi-l pârlească. Aha, strigă el râzând, după ce repetă mișcarea. Copilul care s-a frit se ferește de foc. Bătrânul Orlic știe că te-ai ars odată. Bătrânul Orlic știe că ai de gând să-l duci pe unchiul tău provis departe de aici? Dacă bătrânul Orlic ți-a găsit nașul, știa el că ai să vii aici în noaptea asta. Acum să-ți mai spun încă ceva, lup ce ești. Și cu toate astea am încheiat și un chitou provis are un naș, așa cum e bătrânul Orlic pentru tine. Să fugă ca dracul de tămâie că nimeni nu o să mai găsească măcar o zdreanță din hainele dragului său nepot și nici măcar un oscior din el. Și oamenii ăștia... Nu vor și nici nu pot să-l lase pe Megwitch. Da, știu numele, în viață, pe același pământ cu ei și au avut toate informațiile despre el când era în altă țară, ca nu cumva să poată scăpa de acolo și să le pună viața în primejdie. Poate chiar ăștia sunt cei care scriu în 50 de feluri și nu ca prăpăditu de tine, care nu știi să scrie decât într-un singur fel. Ferește-te de campei sunt Megwitch. Și despânzurătoare! Din nou aduse lumânarea lângă chipul meu, afumând un părul și obrazul și orbindu-ma pentru o clipă. Își întoarse apoi spinarea lată, ca să așeze lumânarea pe masă. Până să se întoarcă din nou cu fața la mine, îmi spusesem o rugăciune și mă gândisem la Joe, B.D. și Herbert. Între masă și peretele opus era un spațiu liber de câteva picioare. În acest spațiu își lua acum având, legănându-se în față și în spate. Forța parcă era și mai mare, așa cum își lăsase mâinile să-i atârne grele în laterale, iar ochii mă sfredeleau. Nu mai rămăsese nicio fărâmă de nădejde. Oricât de nebunească era graba mea interioară și oricât de minunată era forța imaginilor care mi se perindau cu repeziciune prin minte în loc de gânduri, înțelegeam totuși că nu mi-ar fi spus toate acele lucruri dacă n-ar fi fost hotărât să mă distrugă în câteva clipe, fără ca nimeni să afle vreodată. Brusc, orlic, se opri, scoase dopul de la ploscă și l-a zvârli. L-am auzit căzând ca o bucată de plumb, deși era atât de ușor. Înghiții pendelete restul băuturii, aplecând încet, încet, sticla. Nu se mai uita la mine acum. Ultimele picături și le turnă în palmă și le linse cu limba. Apoi, cu o izbucnire neașteptată de furie, aruncă sticla, înjurând cumplit și se-a plecă. Atunci am văzut în mâna lui un ciocan de spart piatră cu un mâner lung și greu. Hotărârea pe care o luasem nu mă părăsi, căci fără să rostez niciun cuvânt care să ceară îndurare, am început să țip ca din gură de șarpe și să mă zbat cât mă țineau puterile. Nu puteam să-mi mișc decât capul și picioarele, dar m-am zvârcolit cu o forță pe care n-am știut cu o aveam în mine. În clipa aceea am auzit strigăte care îmi răspundeau, am văzut fețe omenești și o lumină licării la ușă. Am auzit voci și zgomote de încăierare și l-am văzut pe orlic ieșind dintr-o învălmășală de oameni, ca un val care se prevale, sărind peste masă cu o singură opinteală și pierind în noapte. După câteva clipe în care căzusem în nesimțire, m-am trezit dezlegat și culcat pe podea, tot în locul acela cu capul pe genunchii cuiva. Când mi-am venit în fire, am dat cu ochii de scara de lângă perete, o privisem până atunci fără să realizez acest lucru și mi-am dat seama că mă aflam în același loc unde le și nasem. La început, parcă nici nu-mi păsa să mă uit în jurul meu și să văd cine mă sprijinise, zăceam cu ochii la scară când deodată, între ea și mine, apăru un chip omenesc, chipul calfei lui Treb. Cred că și-a revenit, spuse calfa lui Treb, cu glas serios, dar galben ca turta de ceară. La aceste cuvinte, chipul omului care îmi ținea capul pe genunchi se aplecă deasupra mea și am văzut că era Herbert. Herbert pentru numele lui Dumnezeu. Încetişor, spuse Herbert, ușurel Handel, nu te agita mai rău. Și prietenul nostru, Startup, am strigat eu că și el se apleca deasupra mea. amintește ți de treaba la care trebuie să ne ajute, spuse Herbert, și stai liniștit. Aluzia m-a făcut să sar în sus, deși imediat m-am prăbușit din cauza durerii care mă săgeta în braț. Nu-i prea târziu, Herbert, nu-i așa? Ce noapte e asta? De cât timp sunt aici? Aveam senzația puternică și ciudată că zăcusem acolo timp îndelungat. O zi și o noapte, două zile și două nopți, poate mai mult. Nu-i prea târziu, e încă luni seară, slavă Domnului! Și-ai toată ziua de mâine marți ca să te odihnești, spuse Herbert. Dar văd că nu te poți opri să nu gemi, dragă Handel. Ce lovitură ai primit? Poți să stai în picioare? Da, da, am spus eu, pot să și umblu. Doar săgetările din braț nu-mi dau pace. Mi-au dezgolit brațul și m-au ajutat cum au putut. Era foarte umflat și roșu și nu puteam suporta să fie atins. Și-au rupt batistele ca să-mi schimbe bandajele, după care mi-au așezat cu grijă brațul în eșarfă. Urma ca în oraș să facem rost de o alifie care să-mi alină durerile. După câtva timp am închis ușa acelei case întunecoase și goale și am pornit înapoi, trecând prin cariera de piatră. Calfa lui Treb, care crescuse între timp într-un tânăr deșirat, mergea în frunte cu un felinar. Lumina pe care o văzusem licărind la ușă, luna se înălțase cu vreo două ore de când o văzusem ultima oară și, deși mai ploua, noaptea era mai luminoasă. Când am trecut de varniță, aburii alburii se îndepărtau de noi și, așa cum înainte rostise îngând o rugăciune de îndurare, acum am înălțat una de mulțumire, rugându-l pe Herbert să-mi povestească cum izbutise să-mi vină în ajutor, ceea ce refuză la început, iar apoi îmi cu dorința cu condiția să stau liniștit. Am aflat că, în grabă, scăpasem într-una din camerele noastre scrisoarea pe care o lăsasem deschisă iar herbert întorcându-se acasă și aducându-l pe startop, o găsise foarte curând după plecarea mea tonul scrisorii îl neliniștise mai ales din pricina nepotrivirii dintre ea și cea pe care eu o așternusem eu în grabă după vreun sfert de oră, neliniștea, în loc să cedeze, se intensificase, așa că pornise împreună cu Startup, care se oferi să-l însoțească spre oficiul de diligențe, pentru a afla ora când pleacă următoarea. Descoperi că cea din după amiază plecase și, fiindcă neliniștea lui se prefăcu în panică, pe măsură ce îi se iveau noi piedici, Herbert se hotărât să ia un poștalion. Așadar, a coborât împreună cu Startup. La mistrețul albastru, crezând că mă vor găsi acolo sau că vor afla vești despre mine, dar fiindcă nu se întâmplase niciuna una nici alta, au pornit spre domnișoara Heavisham, unde mi-au pierdut urma. Atunci s-au întors la Han, fără îndoială că toate acestea aveau loc în vreme ce eu ascultam versiunea locală a vieții mele, ca să mănânce ceva și să iau o călăuză pentru ținutul laștinilor. Printre cei care căscau gura la poarta mistrețului albastru, se întâmpla să fie și calfa lui Trab, credincios vechiului să obicei de a se afla peste tot unde n-avea treabă, care mă văzuse pornind de la casa domnișoarei Hevisham spre hanul unde luasem masa și astfel calfa lui Trab le deveni călăuză și porniră împreună cu el spre baraca de la stăvilar. Apucară însă pe drumul care trecea prin oraș, drum de care eu mă ferisem. Pe măsură ce înaintau, Herbert se gândise că, la urma urmelor, s-ar fi putut să fiu chemat cu gând sincer în interesul lui Provis și, în acest caz, ar fi fost neplăcut să fiu întrerupt. Așa că îi lăsă pe cei doi la marginea carierei și porni mai departe singur. Înconjură tiptil de vreo două sau trei ori casa, ca să se convingă că înăuntru totul era în regulă. Dinăuntru nu se auzeau decât sunetele nelămurite ale unui glas gros și aspru. Toate se petreceau în timp ce în mintea mea se succedau cu repeziciune imaginile, ba chiar început să se îndoiască că mă aflam acolo, când odată a auzit țipătul meu puternic, și atunci răspunse și el cu strigăte și năvălise în odaie, urmat numai decât de ceilalți doi. Când i-am povestit lui Herbert, cele ce se petrecuseră în baraca de la stăvilar, părerea lui a fost să ne ducem numai decât la un magistrat din oraș, așa târziu cum era și să facem rost de un mandat de arestare." Dar eu mă gândisem dinainte că autoritățile ne-ar fi putut opri în oraș sau ne-ar fi putut obliga să ne întoarcem acolo a doua zi, ceea ce ar fi fost fatal pentru provis. Nu aveam cum să ocolim piedica asta, așa că am renunțat să-l mai urmărim pe Orlic atunci. Cel mai cuminte lucru, date fiind împrejurările, era să nu dăm prea multă importanță întâmplărilor petrecute, de față fiind calfa lui Treb care sunt sigur că s-ar fi simțit nespus de dezamăgit dacă ar fi știut că mă ajutase să scap de amenințarea varniței. Nu era calfa lui Treb, chiar atât de câinoasă, dar avea prea multă energie necheltuită și stătea în fire să se distreze cât mai mult pe socoteala oricui. La de despărțire i-am dat două guinee, ceea ce păru că a fost pe măsura așteptărilor, și i-am spus că regret părerea proastă pe care mi-o făcusem despre el, ceea ce nu îl mișca de fel. Ziua de miercuri era atât de aproape, încât ne-am hotărât să pornim toți trei la Londra, chiar în noaptea aceea, cu poștalionul. Doream să fim departe, înainte ca lumea din ținut să înceapă să comenteze evenimentele. Herbert cumpără o sticlă mare, plină cu un balsam împotriva arsurilor, pe care mi l-a turnat mereu pe braț, și așa am fost în stare să îndur durerile în timpul călătoriei. Mijise de ziua când am ajuns la temple și m-am dus imediat la culcare. Nu m-am mai dat jos din pat decât a doua zi. Groaza de a cădea bolnav și de a nu fi în stare să fac nimic m-a chinuit atât de crunt, încât mă mir că nu mi-a luat din puteri. Și fără îndoială că așa s-ar fi întâmplat, mai ales după zbuciumul și presiunea nervoasă din ultima vreme, dacă n-ar fi fost acea supraîncordare prin care aveam să trec a doua zi. Mă aștepta o zi pe care o dorisem cu înfrigurare, o zi atât de apropiată, dar plină de urmări imposibil de prevăzut. Nicio o măsură de prevedere n-ar fi putut să fie mai firească decât faptul că în ziua aceea am întrerupt orice comunicație cu el. Și totuși, tocmai această măsură îmi sporea neliniștea. Tresăream la fiecare zgomot de pași, la fiecare sunet, crezând că fusese descoperit și prins și că acum venea un mesager să-mi aducă vestea. Ajunsesem să mă conving că știam că fusese înhățat. Că în mintea mea era ceva mai mult decât o temere sau o presimțire, că lucrul se întâmplase și că printr-un mister aflasem de el. Pe măsură ce ziua se scurgea fără să primesc nicio veste proastă, pe măsură ce se lăsa întunericul groaza aceea apăsătoare că boala mă va împiedica să fac ceea ce aveam de făcut a doua zi, puse cu totul stăpânire pe mine. Brațul ars îmi zvâgnea, capul înfierbântat îmi zvâgnea și el Și mi s-a părut că și mintea mă luase razna Am început să număr până la cifre foarte mari Și să repet pasaje în proză și în versuri Pe care le știam pe din afară Uneori oboseala mă făcea să ațipesc pentru câteva clipe Sau să uit de mine Atunci îmi spuneam trăsărind, Acum se va întâmpla Și eu am început să aiurez M-au ținut culcat toată ziua mi-au schimbat mereu pansamentele și mi-au dat băuturi răcoritoare. De câte ore adormeam, mă sculam cu senzația, pe care o avusesem și în baraca de la stăvilar, că se scursese mult timp și că pierdusem șansa de a-l mai salva. Pe la miezul nopții m-am dat jos din pat și m-am dus la Herbert, convins fiind că dormisem timp de 24 de ore și că ziua de miercuri trecuse. A fost ultimul efort pricinui de agitația în care mă găseam, pentru că după aceea am adormit profund. Zorii zilei de miercuri își făcu apariția când m-am uitat afară pe fereastră. Luminile care clipoceau pe poduri păliseră, iar la orizont răsăritul soarelui se cu o baltă de foc. Râul, încă întunecat și tainic, se arcuia între podurile cenușii și sumbre, colo cu câte o pată caldă de la lumina soarelui. Mă uitam la acoperișurile caselor îngrădite, la turlele, și clopodnițele bisericilor înălțându-se în aerul neobișnuit de limpede și pe măsură ce mă uitam, soarele s-a înălțat și un vâl păru că se ridică de pe râu și milioane de scântei explodară pe apele lui și de pe mine parcă se ridicase un văl Mă simțeam bine și în putere. Herbert încă dormea, la fel ca și colegul nostru, întins pe canapea, nu puteam să mă îmbrac fără ajutorul cuiva, însă am făcut focul, care nu se stinsese de tot, și am pregătit cafeaua. S-au sculat și ei la ora stabilită, bine dispuși și în putere. Am deschis ferestrele ca să lăsăm aerul rece al dimineții să năvălească în cameră și ne-am uitat la fluxul care creștea încă. Când o să descrească la ora nouă, spuse Herbert Voios, voi cei de la Millpond Bank fiți gata, că sosim!